salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Naotuendelea na halaka yetu ya ya usulufiq tuko katika mlango wa ijtihad na wiki ile yatangulia tukaeleza ni sababu gani a, mujtahidina waliweza kufanya nini kuxtilafiana akasema ijtihad katika ijtihad kutakuwa na nini ikhtilaf sio na sababu za ikhtilaf ni gani kwa mujibu wa maamujtahidina vipi waliweza kutafautiana katika kuvua hukumu akasema sababu zote zaweza kufupishwa kwa sababu ngapi? tatu Sio? Ya kwanza ni sababu gani? Eh? Ni mtilafu ya kilugha inawabatana na tafsiri ya ya nabi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni elimu na usahihi wa hadisi Sababu ya tatu ni ikhtilafu juu ya adilla la misingi ya usulu fiqh Tuko pamoja bado apo sio? Ama ikhtilafu ya kilugha Tukasema hii hutokea neno katika Qur'an lamkinika ikalikuwa na maana zaidi ya moja Mfano Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asemwa walmutallaqat yatarabbatu anfusihinna 3 kuru mwenye kuachwa basi atakaa eda kuru, tatu ni nini maana kuru? Kuru, ya Kuru kuruu yaa isaika sahara au yaweza kumaanisha hezi waka tofautiana mmoja akachukua rai kwamba kuru hapa yamaanisha sahara na wengine wakachukua rai ya kwamba ni hezi kwa hiyo kwaana wakati mamujtahidina juu ya hukumu kwa sababu mwenye kuchukua rai ya kur kwa ni hezi na mwenye kuchukua rai ya kwamba qur'n ni tahara watakuwa na tofauti ya masiku ya edda Yule anayesema kur ni ni, ni, ni tahara eda yake litakuwa siku nyingi zaidi kuliko yule ambaye kur kwake ni ni hezi vile vile katika ikhtilafu ya kilugha inayobatana na tafsiri ya Ya yamkinika neno likaja kwa imma kimajazi au kihakika wakatofautiana wengine wakasema hapa imekuja kimajazi wengine wakasema la hapa imekuja kihakika ki kama neno Lamas kushika au lamas nisa au kugusa mwanamke tukaona wengine wakabeba kwamba hapa kugusa yamaanisha kimajazi kuingilia hali wengine akasema la hapa kugusa imekuja kwa hakika nayo ni nini kugusa kwa hivyo hukumu mbili tofauti katika masuala ya udhu mmoja udhu wake hautanguki hau kwa kuguswa na mwanamke wa ila kuingilia mwingine udhu wake watanguka kwa kugusa kwa mwanamke pasi na kuingilia vile vile katika istilahi ya kilugha inayoambatana na tafsiri ya nasf yamkinika neno Likatumika kama kawaida ninavyosema ninavyoanza kutafsiri mimi hapa usema neno hutafsiriwa kwa mara ngapi kwa, kwa, kwa namna mbili sio neno hutafsiriwa katika lugha ya kiarabu kwa namna mbili katika uislamu imma kwa njia gani ya ki au ya kiistilahi sasa pia wakati katika tafsiri ya neno katika Qur'an je hapa hili neno limekuja kwa maana ya kiluha au limekuja kwa maana ya kiistilahi. istilahi kwa sababu hata kwenye Qur'an neno laweza likatumika kiluha laweza likatumika kisheria kama neno mfano wa neno tohara tahara limetumika katika Qur'an kwa maana ya kilugha na imetumika neno tahara katika Qur'an kwa maana ya ya kisheria kwa hivyo tafakata pia hapa kwa istilaf ya kilugha inayoambatana na tafsiri ya ya nash kuhusu maana ya ya maneno pili ni elimu na usahihi wa hadithi tukasema Tafauti na Qur'an Qur'an jumla ya masohaba na jumla ya wa waislamu walikuwa wamefanya nini wamehifadhi Qur'an ilikuwa imehifadhiwa ndio maana mpaka mpaka baadhi ya maulama hawasemi kama Qur'an imenukuliwa kwa njia ya mutawatir kama kumbuka tulizungumza kusu khabar ahad na mutawatir tukasema mutawatir ni ile iliyopokelewa kwa, kwa, kwa dalili ya kwa, kwa idadi ya watu wengi. Wakatafautiana maulama maghusi juu ya idadi ya nani? Ya mutawatir ni watu wangapi? Kunao baadhi ya maulama hawapendi kut, kutaja kut, kutaja neno mutawatir kama upokezi wa nini? wa Qur'an. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile watu wengi walioipokea Qur'an manake yamkinika kwa msomi mmoja akatafsiri mutawati watuangapi watu wangapi mpaka watu watano idadi ya watu watano ikatosha kwa nini nini So sio kwake yeye huyu msomi olama, aona aona idadi ya watu watano kuipokea nini Qur'an ni kama kuidunisha nini Qur'an kwa sababu mutawati yaingia hata watu watano kwa baadhi ya nani ya watu In fact, watu wengi wametabani watu watano idadi ya mwisho ya mutawatir. So, Wao hawapendi kusema Qur'ani imepokelewa kwa njia ya mutawatir, bali husema Qur'ani imepokelewa kwa njia ya kizazi baada ya kizazi. Generation kwa generation. Konesha ile ukubwa wa idadi ya watu walioipokea nini? Qur'ani kutoka tabaka moja hadi tabaka tabaka lingine kwa sababu hakuna shida ya upokezi wa nini wa Qur'an watu wengi wa, yu wa Qur'an lakini katika hadith katika sunna kulikuwa kuna matatizo sasa mujtahid aweza kufutu mas'ala ilhali kuna hadithi hakuipata yeye na hii si baadae sana hata miongoni mwanani masohaba tena wakubwa walikuwa hawajui baadhi ya nini ya hadithi tukatoa kama mfano wa wa Saidina omar eh kuhusu kwenda Sham wakaambia kule kuna ugonjwa tauni tufanye nini akawa hajui la kufanywa mpaka akaja akaja swahaba akasema alimsikia mtume aliye salatu wasalama akisema ikiwa mahali kuna ugonjwa kama tauni basi wa wakazi wa wnyi mm, wajitoke na wanje nje wasifanye nini wasi wasiende kwa hivyo ikhtilafu baina ya mujtahidina ikawa yenye kusababishwa na kutojua wa hadithi eh mfano pia Imam Malik akawa ni mwenye kufundisha fiqh ya udhu alipomaliza akaulizwa je ni lazima kutia vidole vya mkono ndani ya vidole vya mguu kataka kutawadha mguu akasema si lazima yatosheleza kufanya nini kupitisha maji juu ya juu ya mguu alipomaliza darasa lake mahalaka yake mmoja katika waliokuwa kwa pale akamfuata akamwambia nime nimepata nime kuona hadithi ya Mtume Alihihi salatu wasalam kwamba mtu akitawadha mguu basi anafanya nini apitishe vidole vyake pia mkono kwenye vidole vyake vya vya mguu Imam Malik akaenda na baada muda karudi akaitisha tena halaka nyingine ya fiqh ya udhu na akasema kwamba mguu ukioosha pitisha vya mkono ndani ya vidole vya vya mguu kwa wakati mmoja kwake ilikuwa si lazima kwa wakati mwingine ikawa ni nini ni lazima baada ya nini kutokwa baada kujulishwa kwa nini kwa kwa hadithi. sababu ya tatu iliyoleta ikhtilafu baina ya mushaikhaina ni ikhtilaf juu ya adila ikhtilafu juu ya machimbuko na misingi ya usulu fiqh nukta hii ya tatu ni muhimu kwa sababu nukta hii ndiyo iliza nini madhahib nukta hii ndiyo iliza Mada hii tunaoona ya kilugha. Ya kwanza ni ikhtilafu ya kilugha inayombaana na tafsiri ya yanasi. Ya pili ni elimu na usahihi wa hadithi. Je, hadithi ni sahihi ama si sahihi? Je, yajulikana ama haijulikani hadithi? Hii nukta ya kwanza na nukta ya pili ilipatikana hata kwa nani? Kwa maswahaba, lakini usikii kwa maswahaba alikuwa eh? na nini? ehhe Na madhhab huski kama matahabba walikuwa na madhhabu zao huwa na matabi yake huwa na madhhabu yake lakini hii sababu ya tatu hii ndio ilizua nini madhhabu ambao ni nini ikhtilafu juu ya adilla na misingi ya usulu fiq tukasema ikhtilafu juu ya adilla ni ikhtilaf juu ya machimbuko ya sheria tukasema kuna wengine wakakubali kama kama chimbuko la sheria Mbali na Qur'an na sunna na ijma' usahaba na kias kuna wengine wakakubali nini istihsan wengine wakakataa istihsan tukasema istihsan nini istihsan ni kuacha kias wakati sheria imeonekana imekuwa ni ngumu ukajaribu kufanya nini kuleta usahali katika sheria Makumbuka ka istihsan sio tukatoa mfano watu wawili wana wanauza magari eh wakauza gari mwenye kununua akamlipa mmoja katika washirika sio yule alilipo kabla kumfikishia mwenzake haki yake au lake zile pesa zikafanya nini zikapotea qiiyas ni hasara ambayo yafaa ibododana nani bote babili lakini kiistihsan Pada sheria ni ngumu imekuja lazima kidogo tuangalie usawa, ikwiti katika, uh, ki ikwiti, usawa alie, alie so, ni kama equity katika sheria ya Kimagharibi wanaita equity usawa hii hasara itamwangukia nani yule aliyepokea so kama kuna hukumu itaweza kubadilika kwake huyu kama ni hukumu hii kwa yule kama hukumu nyingine kwa sababu gani huyu amekubali chimbuko fulani huyu akakataa chimbuko lile Chimbuko lengine ambapo pia alikukubaniana mfano ni masalih mursala. maslahi ya umma. Chimbuko lengine ni masla kama urfu, kama uh, amal halu madina ama ijma' halu al-Madina, ijma' halu al-bayt, ijma' Haya ni mashibuko ambayo waka wa... wa... wengine waka wengine waka kaya... waka kata. Kwa hivyo ikatofautisha nini? tofumo baina mujtahid mmoja mpaka mujtahid mwingine hiyo ni katika ikhtilaf wala ni ikhtilaf juu ya juu ya adillah adillah shar'iyyah machimbuko ya sharia ikhtilaf katika machimbuko ya sharia ama misingi ya usul fiqh misingi ya usul hapa ni namna wakajiwekea kufahamu maneno si ki bali kishiria, mfano kama amri na makatazo wakasema hapa ikija namna hii basi inamaanisha ni nini ni farazi ikija namna ile inamaanisha ni mubah ikija namna hizi ina kwa ni ni mandubu wengine wakasema ikija hivi la ikija hivi ni faradhi wengine wakasema ikija hivi ni makruh wengine wakasema ikija vile amri eh, makatato ni ni, ni haramu ndio kaona kutatofautiani wa baina suala la nini mfano la ndevu wengine wakachukulia amri ya ndevu ni faradhi wengine wakachukulia amri ya ndevu ni ni mandubu wengine wakachukua ni ni mubaha vile vile pia katika uh, misingi ya usulufuq ni kufahamu uh, nini hukumu ya ina, ikija kwa njia ya am na hukumu ikija kwa njia ya, ya ya ya khas ama misingi ya nasx nini nasx nini mansukh hata katika elimu ya sheria mpangilio wake pia ikatofautisha katika misingi ya nini ya usulu Inavyojulikana ni Qur'an Sunna ijma'u sahaba kisha qiyas kisha sikaja zile nyingine lakini katika mpangilio huu pia wakatofautiana Wengine kachua Qur'an Sunna kabla ijma'u wa sahaba wakachukua ijma al-Madina Wengine kabla qiyas wakachukua kabla qiyas baad wakafadhilisha qiyas kabla hadith kina uh, Imam Abu Hanifa wao wakafadhilisha qiyas kabla hadith ahad so katika katika kui kufahamu khabar ahad na daraja yake hiyo ni katika misingi ya nini ya usulufiq je khabar ahad yachukuliwaje ya, ya athiri vipi kwa Imam Abu Hanifa khabar ahad jabun hadis lakini yaja baada ya nini baada ya qiyas wa imam malik khabar ahad yaja baada ya nini amal ahlul madina hata waje tafsir hadis kama ni khabar ahad ni maneno kutawa kwa nani kwa mtume amal ahlul madina ni matendo yao ni kama tabia yao hai ni nani mtu alisema ama mtu alifanya lakini imamu Malik akafadhilisha amal ya ahlul madina kuliko nini habari habari ahad kwa hivyo hiyo yote ni misingi ya nini misingi ya usulufu namna anapojiwekea katika kufanya nini kuvua kuvua hukumu ile misingi ambayo ikija hivi tafanyo itakuwa hivi ikija hivi itakuwa hivi ikija hivi ikija ahada hapa nitaweka kando nitatumia qiyas ikija ijma'ul madina nitatumia ijma'ul madina ikija chimbo ama ikija namna hii ikifanyika vile nitaona nitakavyo nitakavyoiweka sasa hapa ndiyo nasema ikazua nini ikazua madhahib nukta tatu, nukta ya mwisho ndio ilizua nini madhahib kwa nini kwa sababu wakati wa masahaba jua kwamba kulikuwa kuna ikhtilaf zile mbili za na za ki hadith lakini hakuna ikhtilaf ya tatu ya usulu fiqh kwa sababu hawakuwa na haja wala hawakuona haja ya kuweka nisingi ni ya usulu fiqh wao wakisoma aya tayari wasifahamu hapa ni amri ni lazima hii hapa ni mubaa, Hii ni mahruu. Ilikuwa hawana haja kujiwekea vipimo ikija hivi hapa basi itakuwa ni vile ikija hawana haja kujiwekea vipimo ama kanuni za naskh nasikh na mansukh kwa sababu wao walikuwa wajua hii tayari ilichapuliwa mbali. Walikuwa hawana haja ya kujua ama kujiwekea vipimo vya nini? Asbabu nuzul kwa sababu wahi ukiteremka wajua hii aya imekuja kwa sababu gani kwa sababu kwa wao ilikuwa hakuna haja ya kujiwekea nini misingi ya usul na kwa wao ilikuwa Adila ni nini chimbuko ni Qur'an na Sunnah tu sio lakini kwa hawa wengine sasa ndiyo zikaingia nini ijma'u sahaba qiyas rai ya ahlulbeit rai ya, ya, ya sahabi urf istihsan masalih mursala saikani so, lazima wijiike kabla hii itatumia hii ikivuta hivi itatumika hivi lakini kwa masahaba ilikuwa ni fresh moja kwa moja kama kwenye nini kwenye qur'an ambotare kwa muhifadhi na waielewa imekuja kwa lugha yao lugha ya arabu lakini ukija kwa hawa tayari kumbuka pia lugha ilikuwa imeleta mitihani baada ya eh baada kufunguliwa kwa miji na biladi wakaingia katika uislamu watu ambao kia thili si nani si wa arabu kwa hiyo watatiza lugha Ndiyo pia ikabidi kuwekwa misingi ya lugha ikija hivi hapa yamaanisha hivi kija vile yapana itafanyika ita itafanyika hivi Ndiyo maana bwana moja huyo ndiyo yeye ndiyo mwanzilishi wa nahu aitwa abul asad ad-duali wakati wa khilafa ya saidina ali aliona katika zile kufunguliwa makombozi akaona watu wanasoma qur'ani kimakosa akamwambia waonaje nifanye nini mimi nitie ehhe niyesha shakli katika uh, baada ya kushauriana naye saidina ali saidina ali, ali pia ni mbingwa wa lugha akamwambia akamruhusu abul asad abul asad akamruhusu lakini kwa uh, mtazamo wa karibu anani saidina ali, ali akawa anamwangalia kila anachokifanya hapa ni sawa hapa ni sawa lakini yeye usema kama ndo baba wa nahu walikuja kaika zile uh, kwa sababu ile lugha ilianza watu kuizungumza tofauti sasa walipokuja na ikabidi waweke misingi ya nini ya kufahamu lugha na kufahamu amri na kufahamu makatazo kinyume na hivyo kata masahaba ilikuwa hakuna haja hiyo sasa hii misingi ya, ya usulufik pamoja na uh, adilla sheria ndiyo ikazua nini Madhahibu Ndiyo ikazua ika ikazua madhahibu na yote haya kutafsiri lugha wakatofautiana katika lugha sio wakatofautiana katika hadithi wa hadithi hai juu yule hadithi yotafuta yu yote atakipata badilisha hukumu hii yote ilikuwa ni katika nini juhudi wanayoitumia nani mujtahidina katika kuvua hukumu hii yote ilikuwa si kwamba tumejiwekea ni raha ama tumejiwekea ni funia na hii yote tumejiwekea katika usahihi wa hali ya juu wa kuvua nini hukumu ya Allah Subhanahu wa Taala juu ya juu ya mambo ndio wakaweka misingi haya na kukatokea ikhtilaf baina baina yao ikhtilafu hii tunasema ni ikhtilafu ya, kuka, ya kukubaliwa hizi ikhtilafu aliokuja nazo ni ikhtilafu zinazokubaliwa kisheria kujaribu kuondoa ikhtilafu hizi ehhe kujaribu kuondoa hizi ikhtilafu ni kuenda kinyume na halihalisi ya uislamu pamoja na maumbile ya waislamu wa na watu jumla ikhtilaf ni jambo la kawaida so, kama tulivona sababu za kuleta kutokea ikhtilaf nura iga ni tofauti matafsiri ya maneno sunna hadith usulufi pamoja na madhila ya sharia yote hii ikazua nini ikhtilaf na ikhtilafi hii ni ya kukubalika Kujaribu kuondosha ikhtilafu hii kusema hakuna ikhtilafu hizi bali tuweke na nini madhhabu moja ni kinyume na maumbile ya mwanadamu na kinyume na uislamu kwa sababu watu hutofautiana ki maumbile katika nini kufahamu Nami ataka kufahamu huyu sivyo atakayofahamu fahamu yule na ilidiriki hili kwa nani? kwa masahaba na mtume akawakubalia wote. Nasema hivyo kwa sababu kunao miito tampuli tatu Kunao aina miito mitatu juu ya nini? Ijtihad. Kunao mwito wa kwanza ulioitwa kufunga milango ya ijtihad. ehhe Mwito wa pili ni kuanzishwa madhhabu mpya mwito wa tatu ni kuvunja madhhabu zote na ibakishwe madhhabu madhhabu moja madhhabu ya mtume wanaposema wenyewe <laughs> sasa hizi ama tukianza na ya kwanza ambayo ni muito wa wapu, kufunga milango ya ijtihadhi hii baada karne ya masahaba ehhe ikaja karne ya matabi matabi tabeini hapo sikaanza masuala nini hapo uh, ijtehadhi kwa kwa njia ijtehadhi lazima kwa kata masahaba lakini baada kusonga mbele ndio kaja kwa sura gani ya, ya madhhab kwa maana kukawe kwa nini sasa Usul mwa msayidina Usul usuli wao baada ya mujtahidina hawa kuondoka makufa wanafunzi wao wakaendeleza madhhabu za nani walimu wao wakawa unasema mara nyingi watu sema ijtihadhi ni ngumu ijtihadhi ni ngumu lakini ijtihadhi ni kama somo lengine lolote mfano utasikia mtu anakuambia medicine na madaktari ni ngumu engineering ni ngumu law ni ngumu lakini leo kuna madaktari wangapi kuna maloya zuangapi? Kuna maengineers zua ngapi Eh, ukenda India kule, loya yoko wale kule wana wana ofisi zao ziko injia kotini open. Na kimeza chake na typewriter na kiti. Kisha hapa wana meza ya uza chungo na maapple. Yaani <laughs> wabowengi hata hawana kazi. Sasa wale mujtahidina pia nito imekosa msukumo. ehhe imekosa msukumo lakini ikipatiwa msukumo unaustahiki mamujstailina watakuwa ni wengi kama ilipokuwa wakati wa nani wanafunzi wa wa maimamu walikuwa ni wengi wakifanya istihadi hata kwa kulala mbaka wakishindana katika istihadi Wakip, wakifanya istihadi hiyo mambo hata hayako ndakatoa hapo kwa kusema ana istihadi kama hakuna jambo nalitarajia hiyo nini ni makuru lakini ile ile e, fani ya ijtihadi ilipofika kilele eh kwa dhuli wa hukumu kila siku yani ya mambo mapya yanayotarajiwa na yasiyo tarajiwa ya eh kuna ijtihadi alikuja akasema wataka wata kufanya ijtihadi mtu akitoa aki upepo akiwa ameshika uzu akashuta aka, aka, aka lakini akaika mfuko akazuia lile lisitoke arufu je yeah ita kwa umetanguka kama hauku sasa nini mtu atashuta akemfuko eh lakini kwa ule ubingwa ile ijtihad ilipofika watu uwezo ufanya ufanya ijtihad. Yani, wana uwezo mkubwa kufanya nini kufanya ijtihad kila mtu yani ni mamujtahidina na waweza kufanya nini kufanya ijtihad hapo fiqh ya Kiislamu ikawani pana ndio wenyewe usema ndio golden age mwaka wa dhahabu ikaendelea hivyo mpaka karni ya tisa hijiria wakati ilipopamishwa serikali ya like Kiislamu na Mongol ma, matatari tareh wakauwa wasomi wengi sana pamoja na kuharibu vitabu eh? yasemekana ule mtu uoitaje eh, eh? io ikawa wabadilika rangi mara black mara red red kwa maana ya damu ya maulama black kwa maana ya wino ya vitabu wakaleta haribu mkubwa sana baada hapo sasa ma, Mujtahidina wengi wakauliwa sasa ikabakia watu wa kawaida wakaanza kufutu masala gaykina okay, ya sasa mtu anza jamuka hivi ni haramu hivi ni halali hivi ni hivi hivi ni vile sio kaonekana hatari bado kuna kuna hatari ndio ikapatikana ijma pamoja na khalifa kwa tamaa hizo akakubali kutabani kwamba milango ya ijtihad fanywe nini ifungwe hakuna ijtihad tena akidhania kwa uzuri kwamba yuzuia fitna il hali nini fitna kubwa So milango ya ijtihad hapo ika kafungwa akasahau kufahamu kwamba shida mpya zatoka kila siku sio kila siku twavumbua vitu vipya na muislamu haruhusiwi kufanya jambo lolote basi na nini kujua hukmu ya Allah subhanahu wa juu ya lile na njia pekee ya kiislamu kujua hukmu ya Allah ni nini ijtihad sasa baada milango ya ijtihad ehhe ikazorotesha fahamu za waislamu. Ikawa matatizo ni mengi, hawajui suluhisho zake. Ifahamike lakini wakati huu milango ya istihada ilipofungwa haimaanishi hakukuwa na mujtahid wala iziad aina yoyote. ukani walipatikana zama hizo. Lakini kiujumla si kama wakati gani ule golden era. Hapa ilikuwa ijtihad ni sana kupatikana. Na si ilikuwa hairuhusi kufanya nini ijtihad akidai kwamba tayari maula malotangulia tangulia kina Malik Hanafi Shafi'i na Hambali walifanya ijtihad za kutosha za tutosheleza sisi hatuhitaji tena nini ijtihad ijtiadi mpya kwa hivyo milango ya fanya nini sasa ifungwe watu kitataka warudie nini vitabu vilioko lakini ikawa ni shida ameleta kwa sababu kama nilivyosema Masaili masa yanatokea kila kila leo yanahitaji eh, nini utatuzi kupitia nini uislamu na njia kutatua ni ijtihad na kufunga milango ya ijtihad uislamu ni kama Vilema hawawezi kujisaidia matatizo yakawa ni mengi shida yakawa ni nyingi ikafikia mpaka kujishuku na uislamu wao kama uislamu umeshindwa kupambana na hali kila hali kukicha Wakia uislamu hauwambatani hau na nini na, azama, na na wakati wakaanza kukopa na ni kuzidi kufanya nini uji, uji So hiyo ilikuwa ni hatari kwa mwito wale wale kufunga milango ya ilikuwa si mwito wa sawa mwengine watu wengine ni wanaosema Wahitajika mazhabu mpya sasa. Eh? Kuhitajika madhhabu mpya. Yaani ukisema madhhabu mpya ni madhhabu ije sasa ifanye ijtihad juu ya masaili yote kuanzia swala, zaka, haji. Kisi eh? Si lazima. Maadamu kunao waliotangulia wenye kutumainiwa washafanya ijtihad juu ya masaili tofauti tofauti inayohitajika sasa ni nini mujtahid aje afanye ijtihad juu ya mambo mapya kwa mwito wao pia hawa wanaosema kuje kwa hitaji mpya si mwito sahihi bali kuhitajika mujtahid aje atuvulia hukumu juu ya nini masala mapya ama wale wanaouita mwito wa madhabu zote ziondolewe ibakishwe nini? Madhhabu moja madhabu ya Mtume aleyhi salatu wasalam. Eh? Hisiwa ki spirituality. Hai in fact, pesa sema kwamba wao wanakuja kuzua madhabu nyingine mbali na zile zilizopo. Uhakika ni madhabu mpya wataka kuizua na nini? na zile ni kukuletea ufahamu wao sasa ehhe in reality si kama atakuje kuondosha hizo bali atakuletea madha mpya kwa mujibu wa, wa nini ufahamu wao na rais zao umma wa islamu umediriki misuko suko mingi hii kuja kulaumiana kwamba hizo madhababu zaletea mgawanyiko ambapo kihakika si ukweli kama tulivyoona na kwamba ni lazima watu wote waungane chini ya madhabu moja madhabu ya nane? ya mtume hii ni kwenda kinyume na maumbile ya wanadamu kwa sababu kuightilafiana ni jambo la kikawaida katika masuala ya nini ya sharia Ndio haikubaliki watu kutafautiana katika Masala gani ya kimsingi ni lazima tukubaliane sote kama waislamu juu ya kuepo kwa nani Allah Subhanahu wa taala ni lazima tukubaliane sote juu ya kuja, kuja kwa nani Mtume Aliye salatu wasalamu juu ya kushukishiwa nini Qur'an hapo hakuna ni lazima sote tuungane juu ya nini msimamo mmoja kwa haya lakini ikija suala la sheria hapo kutafautiana ni kawaida kuna mambo msingi hata nayo ni lazima tukubaliane sote chini ya kuishi ch, chini ya nini sheria za Allah subhanahu wa ta'ala tutaona wakati wa masahaba eh ikhtilafu zao lakini hawakujiondosha katika kufanyia kazi nini khilafa wakaacha mpaka kumzika mtume wale waliokutana na kujadiliana wote walikuwa ni watu wa nini rai tofauti lakini juwe ikhtilafu ya rai zao suala ambalo hawarusifu tofautiana nalo wakalifanya nini wakalipatia kipaombeni Suala la kutawaliwa na sheria ya Kiislamu ni suala la nini la farazi, wala na nini ikhtilafu wale wanaosema hatuwezi kusemsha serikali mpaka tuunganishe nini madhabu zote ni nini ama watu wote weni kitu kimoja kwa halali huyo ni halali ule kwa haramu ni hiyo ni miito twasema ya kurefusha na kudhibiti utawhuti ukafiri juu ya nini biladi ya waislamu miito haya hatuwezi jamaa mpaka si madhhabi hizi mpaka tuondoshe madhhabu mpaka tukutane sote mpaka tuwe kitu kimoja mpaka wote tufuate mtume salam Kwani hawa wengine wamfuata nani? Hiyo utasema ni tu kudhibiti utawala kikafiri na kuendelea kudhalilishwa na kuhujumiwa Waislamu na Uislamu. So hiyo ni mtazamo wa uh, wa ijtihad ambao tukasema ni kuvua hukmu, kupitia dalili fafanuzi. Sia ni muhimu ukisema kupitia dalili papanuzi rai ya mujtahid Personal, si nini si ijtihad eh rai ya mujtahid ya kibinafsi ni lazima ile imepatana na nini dalili papanuzi rai yake si ijtihad wala haiinazingatii katika nini katika sheria Mzumuja buso ijtihad ama kuna legine lingine kuleta kidogo matasa baina waislamu wakaifananisha na istihadi swala so hili ni kupeana hukmu inayojulikana juu ya kitu kipya ehhe kitu kipya kimetokea ukakipatia hukmu ambayo inayojulikana hiyo si ijtihad Mfano tumeharamishiwa kula nyama mfu. Nyama mfu ni nyama alio alio alio kufa basi na kuchinjwa. Ile amepigwa sindano, amepigwa bunduki, amegongwa, amefanywa kama yanavyofanywa leo baadhi ya bichinjio. Yule wani nini? Nyama mfu. Ni haramu kumla, hairuhusiwi. Sasa uende supermarket, eh? uone nyama ya mkebe nyama iliyo kwenye mkebe ya ng'ombe tuseme ambapo nyama ile imetokana na shamba na wenye shamba kazi yao ni kufanya nini sikuchinja ng'ombe wao ni wale wa kuwapiga au kuwapiga gane kuwapiga gane namna hiyo sasa nini hukumu ya nyama katika mkebe ni ni haramu kula ni hiyo umfanya ijtihad a hiyo si ijtihad si qiyas hiyo ni hukmu ya nini ni umefahamu a umefahamu hii ni mfu ukachukua hukmu ukaibandika kwa sababu uharamu imekuja jua nini mfu sasa umefahamu ni mfu kuibandikije ku apply hukumu hayo nini ijtihad bali ni kuapply apply hukumu juu ya juzuiat mambo ya detail hiyo si jihad eh ambapo tengu uchanganyikiwa wakasema pia ile ni nini ni ni ijtihad kuna mwingine hairuhusiwi kula nyama iliyochinjwa na si kwa muslimu, ila awe ni Mwislamu ama ahlul kitabu eh sasa akaja mtu tuseme ni drusi akachinja nyama Akachinja mnyama je nyama ile itakuwa ni halali ama ni haramu kula drusi akaja akachinja si muislamu si ahlul kitabu eh? nyama yake ni halali ama ni haramu kula ni haramu ni jitihadi umefanya? aah aa, si jitihadi mfano katika kwa wa zaka ni maskini akaja mtu akaomba zaka So katika kutafuta kuhakikisha kwa sababu hukumu ya zaka Ya yafai ya, ya, ya, ya tulee kwa nani eh maskini, maskini maskini mafukara mmoja wao ni nani maskini kudhibitisha yule ni maskini ili astahili kupatiwa nini zaka Ukafanya nini? Ijtitihadi ya lugha. Eh? Ukaulizia jamaa yule hali yake ni vipi ule Huyo bwana vipi huyo? Ah, yule kumbe ni yule ma ah, ni masikini kweli. Ukaendea ukampatia nini? kwake yafaa nini? Zaka. Ni ama si masiji titihadi ile. Ile titihadi. Si eh? Hiyo pia si si si ihtihad. Mfano katika katika kutoa ushahidi shahidi mtu mwadilifu akaja mtu ni mwadilifu ama si mwadilifu ili hukumu ya nini ya shahidi kama yafuruhsia hiyo mwangukie utafuta hui ni mwadilifu hata utumie juhudi gani usafiri upigie simu utumie mail email vo whatsapp ee, kredi zimekwisha ukope, juhudi haiti bado ni nini ile its ni ni kufahamu jambo na na nini na hukumu ambayo tayari yajulikana ama kutafuta kibla ukwenda mahali ujue kibla ukaanza kuingia kufanya ijtihadi ya lugha bado kutafuta hii kibla ukapata kibla ni hiki hapa haiti ni nini ile ijtihadi hiyo ni tu kuampata hukumu inayojulikana katika juzuie yatu katika mambo detailed ijtihadi ni ivi hukumu haijulikani ehhe ni jambo ambalo tiasili ya hukumu yake haijulikani wewe uvue kutoka wana nini Dalili fafanuzi Sawa hiyo ndiyo ndiyo ijtihad Mujtahid anapofanya ijtihad ehhe kama mujtahid lakini kusema si yoyote yote inaifanya nini ijtihad wale la ijtihadi na nani mujtahid na ana shuruti zake si mtu yote kuja kusema hii ni halali hii ni ni haramu kama hukumu hujulikani bali ni kazi maalum ya nani mujtahid mujtahid akafanya ijtihad anasema amefanya ijtihadi ametumia nini juhudi yote katika kutafuta hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na akafikia hukumu juu ya jambo hii bana hapa hukumu yake ni haramu kwa nilikuwa haijulikani akafanya ijtihad akapata hukumu kwamba ili jambo bwana ni nini ni haram hairuhusiwi kwake Kuwacha ijtihad ile na kufuata ijtihad ya nane? ya mtu mwingine kwa sababu kwake ile ndo nini hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mujtahid kama ana sifa ya, ya mshtahid na ana uwezo wa kufanya ijtihad jua suala na akalifanya ijtihad akapata hukumu haitaruhusiwa kutoka kwake Kuwacha hiyo hukumu ile na kufuata nini Hukumu nyingine na hata atakuwa apata madhambi kwa sababu ya anayoipata si hukumu ya nani ya Mwenyezi Mungu kwake yeye hukumu ya Mwenyezi Mungu ni ile aloi Aloifutu yeye mwenyewe Isipokuwa katika hali nne iwaruhusiwa kuwacha ijtihad yake. Aruhusi kiasili kuwacha na kupata ijtihad ya mshtaili mwingine isipokuwa katika hali nne. Hali ya kwanza ni ikiwa ataona kwamba ijtihad yake dalili alizozitumia ya ni dhaifu. Kwa sababu nikasema katika shuruti za mujtahid ni ajue katika swala analofanya ijtihad rai za wenzake na dalili walizotumia wenzake ni lazima ajue katika kujua yamkinika kwamba atapata kwamba yeye amerukwa na nini labda hadithi labda ijma wa sahaba labda kias so akija akigundua kwamba kuna kitu kiliniruka mimi hii yangu ni dhaifu sasa basi hapo yamkinika na kuruhusiwa kufanya nini ufuate hifadh nyingine haimkiniki tu kufata hifadh nyingine bali inakuwa ni faradhi kwake yeye kuacha hifadhi yake na kufata hifadh ile nyingine kwa sababu gani ehhe kwa sababu gani dalili zake ni dhaifu na za yule ni nini zime nani ni nguvu hapa iangaliwe nani aliyofanya ijtihadi e. ni mujtahid mpya eh ni suala jipya ama alijulikana amelifanya ijtihad maadam inachozingatiwa ni nini nguvu ya dalili huwa ta dalili wala si nini mujtahid mpya ya zamani mujtahid kujulikana maarufu au mujtahid ambaye hajulikani kuwacha ijtihad ambao umekiri kwa manina nguvu kuliko yako kwa sababu nyingine yoyote mbali na nguvu wa dalili ni kibri na nikinyume na uchaji Mungu ni umbali kabisa na ushaji na uchaji Mungu kwa hali ya kwanza ni hali ikiwa mshtairi amekuta kwa mshtadi yake ni nini ina e udhaifu hapa ni lazima awache na afuate ijtihad nyingine hali ya pili ikiwa mujtahidi mmoja ameona kwamba mujtahidi mwenzake ni mzuri zaidi katika kufahamu ile hali eh? ama amemshinda katika kuunganisha baina wa ya na nini na hukumu akiwa tahisi tu kwamba huyu swala hili amelifahamu zaidi huyo kuniliko mimi yamkinika kwamba ijtihad yake ina nguvu zaidi kuliko kuliko yangu hayako yaruhusiwa kuwacha ijtihad yake na kufanya nini kufuata ijtihad ya mshaheli mwingine na hii ilitokea kwa masahaba inabokelewa kwamba Abu Musa alikuwa akiacha ijtihad zake akifata ijtihad za Ali zaidi bin sabit akiwacha rai zake na kufata rai za Ubay bin Abdallah ibni Mas'ud akiwacha rais zake na kupata rais za na imepokelewa mara nyingi Abubakar na Omar wakiwacha rais zao na kufuata rais anani za saidina Ali wote hawanilo wataja wote walikuwa ni mujtahidina lakini wakikuta kwamba huyu anaozoea kwa mafamu nzuri jua sala hili basi akiacha na kufuata ijtihadia ya ya mwenzake hali ya tatu hali ya tatu ni ipe hicho aitemae bano ehhe amri ya khalifa nasema so kuna kaida kwa maneji wa sahaba inaosema kwamba amrun imam yaaipo ni amri ya imamu huondosha nini ikiwa khalifa ametabani hukumu basi haina budi isipokuwa nini ile ama upate rai ile Hapa pia ikiwa khalifa ametabanne na wewe ni nani mujtahid una ijtihad yako hujazuiwa wala hujafungwa kuisomesha ijtihad yako lakini utabikishaje tadabikisha hivi ya khalifa lakini katika kuisomesha yaruhusiwa kama ilivyokuepo matabu zote zilikuwa ako na rai tofauti chini ya khilafa moja. Na ingekuwa iruhusi kusomesha zisike tufikia sisi. Kwa kuruhusiwa kusoma ama kusomesha ijtihad kama khalifa ametabani e, rai tofauti, lakini katika utabikishaji ni lazima utabikisha ipi? Ya ya khalifa. Ama hali ya nne na ya mwisho ni hali gani? Najim, unakumbuka? ikiwa alifanya jinsi ya nne na ya mwisho ya kwanza ni gani je, udai yake? Yeah. dalili zake pengine ama amekuta wengine dalili nyingine ambayo alikwajeaipata. Ya pili Anaufahamu zaidi mwenzake wake amehisi anaofahamu zaidi ama ni mwenza zaidi wa kuunganisha hali na nini na hukumu. Hali ya tatu ambri ya khalifa ya imamu Hali ya nne ni ikiwa kuna haja ya kuunganisha umma. Ikiwa kuna haja ya kuunganisha umma chini ya rai moja, basi waweza kuwacha ijtihad yako na ukapata ijtihad ambayo majority ya watu wanaitaka. Na hii iliyapatikana ili, kupitia ili dalili ili yake ni ijma' us-sahaba. Eh? Dari yake ni ijma wa pale alipochaguliwa Abdulrahman ibn Auf kusimamia uchaguzi wa khalifa baada ya kufa kwana nani Saidina Omar Mepokewa kwa Abdulrahman ibn Auf baada ya kushauri watu kibinafsi na kimakundi pamoja na kitafauti kwa siri na kwa wazi akawakuta akawakutanisha watu wote msikitini akapanda mimbar akaweka akatoa Himdi ndefu sana kisha akamuita Ali akamshika mkono wake akamwambia chukua ahadi kwangu kwamba utahukumu kwa kitabu cha Allah subhana wa ta'ala na sunna za mtume alayhi salatu wasalam na rai za Abu Bakar na Umar Ali akasema nachukua ahadi kwako wewe kwamba nitahukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za mtume na nitafanya ijtihad zangu Abdirahmani ibn Auf akamwacha mkono. Akamwita Uthman njoo. Chukua ahadi kutoka kwangu kwamba utahukumu kwa kitabu cha Allah subhana wa Ta'ala na sunna za Mtume na rai za Abubakar na Umar. Akasema nachukua ahadi kwako Nitahukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume na rai ya Abubakar na Omar Abdirahmani ibn Auf akainwa uso juu akasema ya Allah kuwa shahidi sikia na uwe shahidi kisha akampatia anani Uthmani bini Affan na kuambia watu wote wampa watu wote wakaja kumpatia bai'anani Uthmani ibn Affan wakasemekana mpaka Saidina Ali akawa ni mwenye ugua vikumbo kuondolewa kumanisha ni ijma'u sahaba walikubaliana wote kuachwa kwa nini kwa, rai, kwa sababu Uthman ibni Afan Ali ibn Ibn Abi Talib wote alikuwa ni nani mshtahidina wote alikuwa tarefu Abdurhamani ibn Awf nani Uthman ibn Affan akawaipo tayari kuacha ijlisani zake kufuata ishtihadana nani kwa sababu gani kwa sababu kwa mujibu Abdurhamani ibn Awf mzunguko wake kushauriana na watu wote watu wote walitaka kuhukumiwa kwa kitabu na sunna na za Abubakar, za Umar. Sasa so, ndo kumwambia Saidina Ali hivi ndo wanavyotaka hawa watu. Saidina Ali akakataa. Saidina Uthman akakubali hapo tupate ijmaa kwamba yaruhusiwa mujtahid Kuwacha ijtihad kwa, kwa lengo la nini? Kuunganisha umma. Kati, mujtahid, kwa hivyo nyakati anauruhusu mujtahid Kuwacha ijtihad zake ni nne Ya kwanza ni udhaifu. Ya pili ni ile ya tatu amebidi <tipasim> ya nne katika hizi nne mbili ni faradhi kuacha mbili si lazima ikiwa amekuta ijitiadi yake ina udhaifu ni lazima aache ijitiadi yake si hukumu ya Mwenyezi ile hapo hana lazima aache ikiwa amiri ama khalifa ametabani ni lazima aache ijtihad yake hakuna option lakini ikiwa anaona mwenzake, kana kwamba anafanya nini ana uwezo mzuri au mzuri, nzuri si lazima aweza kawacha au asiwache ama kuunganisha umma pia si lazima aweza kawacha ama aweza asiwache kama anafanya nani saidina ali kukataa kuwacha, ijtihad zake kwa hizo ndo hali nne za mujtahid ambapo aa, akifanya ijtihad aruhusi kuache isipokuwa katika katika hali hili. Hii ni ikiwa mujtahid amefanya ijtihad. Ni suala Ama ikiwa hajafanya ijtihad kutoka mwanzo. Japo kwa ye ni nani? Ni mujtahid. Yaruhusiwa kufanya nini? Kufuata sasa, sasa akafanya taghlid kunao wanaupinga na kusema kwamba hairuhusi kwa mujtahid kufanya taklid ni yeye mwenyewe ajivulia hukumu zake la kauli rajih kauli yenye nguvu ni kwa mujtahid aweza akawa ni mujtahid wakati mmoja na wakati mwingine akawa ni nani muqalid akafanya taklid kama suala hajalifanyia ijtihad ya ruhusi wa kufanya nini kufanya taklid inshallah taklid utaangalia kwa urefu kwa mujtahid na kwa asiye kuwa mujtahid ikiwa hajafanya ijtihad basi taruhusiwa kutoka kwake kufanya kufanya taklidi kwani Hukmu ya ijtihad ni Hukmu ya ijtihad ni fardhi kifaya. Ngine sisi kuna hukumu ya ijtihad ni fardhi kifaya, fardhi ya kutoshelezana. Ikiwa moja atafanya, mwingine si lazima afanye. Na imepokewa vile vile kutoka kwa ijma'a sahaba uh, a Omar akiletewa kama mujtahid, khalifa na mujtahid Akilet, akiletewa kesi. ehhe Kabla kufanya ijtihad wanaliba limeizuka li kabla ya kufanya ijtihad. Mwanza nini? ehhe Mwanza akiuliza nini? Ye, Abu Bakar asyafanya ijtihad ya swala hili? Akiambiwa ndiyo hiyo ndio hukumu yetu. Hana haja kufanya ijtihad yeye. Hapo hiyo ni swala la taklid wa mujtahid inaishia kama nilivyosema tutaangalia swala la taklid kwa ujumla wake inshallah wiki ijayo ikiwemo taklid kwa mujtahid ambayo tumeianza na taklid kwa asiyekuwa asiyekuwa mujtahid kwa maana hapo inshallah ndio kama kuna mtu ana swali subhanallahu wa bihamdih nashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu